Második fejezet Pászer kipróbálta, elég erőse a fehér bőrből készült utazótáskája. A becsomagolt táskát háton szokás vinni, egy széles bőrszíjjal kötve át a melkas előtt. Amikor leteszik, a két oldalára rögzített botokat a földbe szúrják, nehogy a táska eldőjön. Mi kerül az útipot Egy új kötényre való téglalap alakú kelme, egy köpeny, és az elmaradhatatlan papírus csíkokból készült gyékény, amely hol ágy volt, hol asztal, szőnyeg vagy fali szőnyeg, az ajtó vagy az ablak nyílásra akasztva a hidegtől védett, az értékesebb tárgyakat beletekerhették a szállításkor, végül pedig szemfedőül szolgált. Pászernek ez az erős gyékény volt minden bútora. Persze a podgyászból a kecskebőr tömlő sem maradhatott ki, amely órákig hidegen tartotta a vizet. Alig nyitotta ki pászer az utazótáskát, ott termet Vitéz, a homokszínű kutya, hogy körbeszaglásza. Vitéz három éves volt. Hosszú lábai, rövid orra, érzékeny kajla füle és hosszú, visszakunkorodó farka jelezték, hogy egy vadkutya és egy agár keveréke. A hű állat a hosszú séták alatt nemigen vadászott, jobban kedvelte a gazdája főztjét. Elmegyünk, vitéz. A kutya izgatottan körbeszimatolta a táskát. Elhajózunk Memphisbe. A kutya bölcsen leült, de rosszat sejtett. Pepi készített neked egy nyakörvet. Jól kinyújtotta a bőrt és be is zsírozta, Légy nyugodt, kényelmes viselet lesz. Vitézt egyáltalán nem győzték meg gazdája szavai, de nyugodtan hagyta, hogy ráadják a rózsaszín zöld és fehér szögekkel kivert nyakörvet, ami megvédi majd, ha egy másik kutya vagy egy vadállat át akarná harapni a torkát. Pászer a nyakörvre hieroglif feliratot vésetett, Vitéz, Pászer társa. A bíró ezután friss zöldségekkel megetette a kutyát, aki még evés közben is a gazdáját leste. Érezte, hogy most nincs helye a játéknak. A falu lakói élükön az előjáróval elbúcsúztak a bírótól. Néhányan még sírtak is. Jó szerencsét kívántak neki, és az utazókat védő két amulettel is megajándékozták. Az egyik hajót ábrázolt, a másik pedig erős lábakat. A talizmánok ereje nem csökken az idővel, hogyha Pászer minden reggel gondol Istenre. Útra készen állt. Már csak a bőrsarút kellett a vállára vetnie. Természetesen Pászer is mezit járt, mint jóformán minden egyiptomi. A drága sarút csak akkor vette fel, ha miután lemosta a lábáról az útporát, betért egy házba. Pászer még ellenőrizte, hogy jól tart-e a saru szíja, és elég erőse a talpa. Majd útnak indult. Nem is nézett vissza a falujára. Amikor rátért arra a keskeny útra, amely a nílusparti buckákon kanyargott, egy nedves orr bögte meg a jobb kezét. Éjszaki szél! Hát elkódoroktál Gyere, visszaviszlek a mezőre! A szamár rá se hederített ezekre a szavakra, hanem köszönésképpen kinyújtotta a jobb melső lábát, hogy pászer megfoghassa. Az író megjegyzése. A jelenet megtalálható egy domborművön. A szamár az egyiptomiak kedvelt házi állata volt, egy időben szamárnak gondolták szét a vihar és a kozmikus hatalom istenének az állatát. Pászer egyszer bírói szóval vette el északi szelet a gazdájától, mert az bottal verte a szamarat. Északi szél, amellett, hogy független, szerető jószág volt, akár a legnehezebb terhet is elszállította a hátán, ha a kedve úgy tartotta. Talán még azt is tudta, hogy egy tehén vagy egy jó koporsó árával is felér, hiszen majd negyven éve ellenére két ötven kilós zsákot is elbírt. Pászer egy olyan mezőt jelölt ki neki, amelyen más állat nem legelhetett. A hálás szamár ezután az áradások között csak is ezt a mezőt trágyázta. Kiválóan tájékozódott. Gyakran egyedül szállította el a rakományt a kívánt helyre, nem tévesztve el az utat az ösvények labirintusában. Ám bármennyire is önálló és önfejű volt a békés jószág, csak a gazdája közelében tudott nyugodtan aludni. Azért hívták északi szélnek, mert születése óta a füle hegyezésével jelezte, amint megérkezett a meleg évszakban enyhet adód lágy északi szellő. Messze megyek, mondta pászer. Memphis nem fog tetszeni neked. A kutya a szamár jobb melső lábához dörgölőzött. Vitéz jelzésére a szamár oldalt fordult, és várta, hogy a hátára kerüljön az utazótáska. Na? Melyikünk a makacsabb? kérdezte Pászer játékosan megragadva az állat balfülét. Ez hamar kiderült. Pászer kénytelen volt engedni. Még egy másik szamár is feladta volna a harcot északi széllel szemben. A felmálházott jószág aztán büszkén a menet élére poroszkált és habozás nélkül rátért a hajóállomáshoz vezető legrövidebb útra. A nagy Ramszesz uralkodásának idején az utazóknak nem kellett félniük az utakon és az ösvényeken. Szabadon járhattak, kelhettek. Ha kedvük tartotta, leültek beszélgetni egy pálma árnyékába, tömlőjüket megtöltötték a kút vizével, és nyugodtan álomra hajthatták a fejüket a mezők szélén vagy a nílus partján. A nappal keltek és feküdtek. Olykor találkoztak a fáraó hírnökeivel és a postai futárokkal. Ha szükség volt rá, segítséget kérhettek a járőrőző rendőröktől. Rég elmúlt már az az idő, amikor rettegni kellett az utakon, mert banditák fosztogattak gazdagot és szegényt. Ramses biztosította a közrendet, a jólétet és a boldogságot. Északi szél csalhatatlan ösztönnel tért rá a folyóhoz ereszkedő útra, mintha csak tudta volna, hogy a gazdája a Memphisi hajóhoz igyekszik. Fel is rá. Pászer egy darab kelmével fizetett az útért. Az állatok elaludtak a hajón, Pászer viszont a tájat nézte. Egyiptomot a költők hatalmas bárkához hasonlítják, amelynek oldalai a hegyláncok. Dombok és néhol 300 méter magas sziklafalak védték az ültetvényeket, itt-ott pedig völgyekkel szabdalt fensíkok választották el a termékeny, gazdag, fekete földet a vörös, veszélyekkel teli sivatagtól. Pászer legszívesebben visszafordult volna, hogy élete végéig a faluban éljen. Ez az utazás az ismeretlenbe, kizökkentette a nyugalmából, megingatta az önbizalmát. A kis falusi bíró számára Semmiféle tisztség sem pótolhatta a nyugalmat és a magabiztosságot. Ha Branir nincs, senki más nem vehette volna rá őt erre az útra. Mi lesz, ha nem képes megfelelni a rárót feladatnak? Memphis, Egyiptom legnagyobb városa, a két föld mérlege, a közigazgatási központ, a főváros, amelyet az országot egyesítő Ménész alapított. Délen a tartományőrző Téba, Amon kultuszának a városa volt. Északon az Alsó és Felső Egyiptom találkozásánál alapított Memphis, ezzel szemben Ázsia és a földközi tengeri civilizáció kapuja. A bíró szamarával és kutyájával Perunefer kikötőjében szállt partra. A kikötő neve Jó Utat jelentett. Százával horgonyoztak itt a legkülönfélébb kereskedő hajók az emberektől nyűsgő dokkoknál. Hatalmas, jól őrzött raktárakba szállították róluk az árut. A Nílussal párhuzamosan, amellett a fensík mellett, amelyen a piramisok emelkedtek, az óbirodalom építőinek alkotásaival vetekedő csatornát építettek. Így a hajók biztonságban haladhattak, és egész évben biztosították az élelmet és az alapanyagokat. Pászer figyelmét nem kerülték el a csatorna Meder időtálló falai. A város központján keresztül vezetett az út az északi városrész felé, ahol Branír lakott. Pászer megcsodálta a kézművesek istenének, Ptahnak a híres templomát, majd elhaladt a katonai negyed mellett, ahol a fegyverek és a hadihajók készültek. Itt gyakorlatoztak az egyiptomi hadsereg elit alakulatai is. A katonák hatalmas kaszárnyákban laktak a szekerekkel, kardokkal, lángyákkal és pajzsokkal teli fegyvertárak mellett. Éjszakon és délen sorakoztak a magtárak. Ezekben sok más termény mellett leginkább árpát, tönkölybúzát raktároztak. Mellettük a kincstár épületeiben aranyat, ezüstöt, rezet, kelmét, balzsamot, olajat, mézet és egyéb termékeket tároltak. A hatalmas Memphis lenyűgözte, de meg is rémítette pászert. Hogyan ismerje ki magát az utcák és sikátorok szövevényében és a különböző negyedekben, amelyeket a két föld életének, kertnek, szikomornak, a krokodil falának, erődnek, kéthalomnak és orvosiskolának neveztek. Míg Vitéz szintén elveszettnek érezte magát és nem tágított gazdája mellől, a szamár csak ment előre. Ő vezette keresztül gazdáját a kézművesek negyedén, ahol az apró utcára nyíló műhelyekben követ, fát, fémeket és bőrt munkáltak meg. Pászer sosem látott még ennyi cserépedényt, vázát, tányért, háztartási eszközt. Feltűnt neki, mennyi idegen jár az utcákon. Hetiták, görögök, kánaiak és kisebb ázsiai királyságok lakói. Ez a vidám, fecsegő népség lótuszfüzérrel ékesítette magát. memphis egy nagy, gyümölcsös kehelyhez hasonlította. bál és Astarte templomaiba járt, amelyeket a fáraó megtűrt a birodalmában. Pászer megkérdezett egy szövőnőt, hogy jó irányba tart-e és meg kellett állapítania, hogy szamara nem tévedett. Tovább menve megfigyelhette, hogy a szegények kis házacskáitól nem különülnek el teljesen a nemesek pompás kertes villái. A villák kapuiban őrök álltak. A kapukon át virágzó sétányokra, kerti tavakra, és a kert végében két-három emeletes házakra lehetett látni. Végre odaértek Branír házához. Pászer megcsodálta a pipacs füzér díszt a fehérház szemöldökfáján, a sárga perszéjákat és a búzavirágokat, amelyek az ablakokat keretezték. A szűk utcácskára nyíló ajtó közelében két pálmafa vetett jótékony árnyékot a kisház teraszára. Az öreg orvosnak sikerült belopnia a város szívébe a távoli falu illatát. Branír megjelent az ajtóban. Jól utaztál? Az állatok szomjasak. Adok nekik inni. Itt a medence, ahol megmoshatod a lábad, és a sóval megszórt kenyér, amivel fogadni szokás a szívesen látott vendéget. Az első helyiségbe pár lépcsőfok vezetett le. Pászer megállt egy percre a kis fülke előtt, amelyben az ősök szobrocskái álltak. Innen a fogadóterembe jutott. A terem mennyezetét két színesre festett oszlop tartotta, a falak mellett szekrények és ládák sorakoztak, a földet gyékények borították. A dolgozószoba és a két szoba mellett egy fürdőhelység, konyha és pince tette teljesé a ház kényelmét. Branir a teraszon frissítővel, mézzel töltött datójával és süteménnyel kínálta vendégét. Teljesen elveszettnek érzem magam, vallott a bepászer. Meglepne, ha nem lenne így. De egy jó vacsora és hosszú alvás után már jobban fogod viselni a beiktatási ceremóniát. Holnap lesz? Elég sok elintézetlen ügy halmozódott már fel. Előbb szerettem volna egy kicsit megszokni Memphis-t. Miközben kivizsgálsz egy-két ügyet, Kénytelen leszel megismerni, de most még nem vagy hivatalban, ezért fogadd el ezt az ajándékot. Branir az írnokok tankönyvét nyújtotta át Pászernak. Ebből tanulták meg, hogyan kell viselkedni az egyes helyzetekben a különböző rangú emberekkel. A ranglétra csúcsán az istenek és istennők álltak, a túlvilági szellemek, a fáraó és a királyné. Ezután következett az anyakirálynő, a vezír, a bölcsek tanácsa, utánuk jöttek a miniszterek, a hadvezérek és a könyvek házának írnokai. Őket a különféle tisztségviselők követték, a kincstár igazgatójától a fáraó külföldi képviselőin keresztül a csatornák előjárójáig. A hirtelen ember csak bajt kever. A fecsegő hasonló kép. Ha erős akarsz lenni, ügyelj jól a szavaidra, mert a beszéd a legerősebb fegyver annak, aki tud bánni vele. Hiányzik a szülőfalum. Egész életedben hiányozni fog. Miért kellett ide jönnöm? A sorsodat saját magad irányítod. A kutyája a lábánál feküdt, a szamara pedig a fejénél. Pászer mégis rosszul aludt. Túl gyorsan történt minden, nem volt ideje visszanyerni a lelki egyensúlyát. Mintha csak örvény szippantotta volna be, elvesztette a megszokott tájékozódási pontokat, és akarva akaratlanul szembe kellett néznie az ismeretlennel. Már kora hajnalban talpon volt, megmosdott és szikszóval megtisztította a száját. A reggeli után Branir a város egyik legjobb borbélyára bízta. A borbély háromlábú székre ült Pászerral szemben, megnedvesítette Pászer arcát, majd olajos habot kent rá. Egy bőrtokból rézélű, fanyelű borotvát vett elő, amelyel szinte művészi ügyességgel bánt. Pászer ezután új kötényt és bő, hófehér inget öltött, és beillatosította magát. Készen állt a ceremóniára. Úgy érzem, mintha jelmezt viselnék, mondta Branírnak. A külső semmit sem jelent, de ne anyagold el. Ügyesen bánja kormányruddal, hogy a napok hullámverésen ne távolítson el az igazságtól, amelytől egy ország békéje függ. Légy méltó önmagadhoz, fiam!